Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala lah. Wa may yudhlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da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 Assalamualaikum raqibah Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Dengan nikmat dan taufik dari Allah SWT Allah SWT mudahkan kita semua di malam hari ini berkumpul di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini Dia berkahin oleh Allah SWT Amin Rabbil Alamin Nah Ikhwani wa akhawati fila rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul Karya Al Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Rahimahullah Taala, al nahyu larangan. Kemarin atau pada pertemuan yang telah berlalu telah kita jelaskan tentang al-amr perintah, nah, dan kemudian pulasihoh perintah. Sekarang lawan dari perintah ini larangan. Nah, yang punya kitabnya pada halaman 28 yang tidak punya kitab bisa di-download di uh, tautan yang kita sebutkan di status statusna. Kata beliau rahimahullah taala, "An-nahyu larangan ta'rifuhu definisinya kata beliau an-nahyu qaulun yataḍammanu talab al-kaffi 'ala wajh al-isti'la'i bi-sighatin ia al-mudhari' al-maqrun bi la an-nahiyati mithlu qawlihi ta'ala mithlu qawlihi ta'ala wala tattabi' ahwa alladhina kadzdzabu bi ayatina la yu'minuna bil nah masyaallah ta'ala kata beliau rahimahullah ta'ala definisi larangan itu adalah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 ketika membahas tentang definisi al-amr nah yang lebih tepatnya ya kita katakan eh uh, an-nahyu atau kita tidak kata kita tidak gunakan kata Yatadamman. ya tadomman kita tidak katakan ya tadomman tapi kita langsung katakan talabul qaffih ya anil fi'li bil qaul Ta ala wajhil isti'lanah masyaallah taala baik kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salihullah bin Zaymin rahimahullah ta'ala jadi larangan itu adalah qawlun ucapan yang mengandung tuntutan untuk berhenti atau tidak melakukan sesuatu ala wajahil isti'la ala wajahil isti'la ya hal itu terjadi dari atas ke bawah dari atas ke bawah itu perintah bisi'a ghatin maksusah bisi'a ghatin maksusah dengan sigoh ya Maksusoh yang khusus. Nah, dengan bentuk yang khusus. Apa bentuk khususnya? Itu adalah hilmudare <tutuk> ulmakrunu bila annahiyati fi ilmudare, yang bergandengan atau didahului oleh la annahiyah, la annahiyah. Nah, la annahiyah, la dibaca panjang la nya. Nah. Kalau masuk ke dalam fi'il mudari' Maka fi'il mudari' itu menjadi Mejizum Menjadi mejizum Contoh Doroba Yadribu Doroba Yadribu Kita ambil kata Yadribu Yadribu Dia seorang laki-laki Sedang atau akan memukul Nah Kita ambil kata uh, Yadribu Diganti ya nya menjadi Tadribu Yak mudari'nya diganti menjadi Tak jadilah tadribu. Nah, tadribu ini, ya kita datangkanlah la. La nahia, la larangan. Di depan uh, fi'il mudari, tadribu. Ketika la ini masuk, la tadribu, maka la ini menjazmkan fi'il tadribu, maka jadilah la tadrib. La tadrib. Jangan engkau memukul. Jangan engkau memukul. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini sikap khusus yang dimaksudkan oleh pengarang rahimahu rahimahullah taala mithlu qoulihi taala ha boleh berikan contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala walladzina la uh, wala tattabi' ahwa alladzina kadzdzabu biayatina walladzina la yu'minuna jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ya. dan orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat ya. perhatikan kata wala tattabi' wala tattabi' nah asalnya tattabi'u tattabi'u dimasuki la annahya la larangan maka jadilah la tattabi' menjadi majzum ya fi'il mudhari'nya menjadi majzum nah yang belum mengerti apa itu majzum ya belajar bahasa Arab nanti ya. insyaallah akan paham nah tapi catat saja majzum ya Fil Muharrik yang mencium karena kemasukan la an-nahiyah. Nah, itu syahidnya. Allah berfirman dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kepada akhirat. Nah, masya Allah. Jadi tegas ada ee, larangan di dalamnya, yaitu kata la tadtabi, kata la tadtabi. Nah masyaallah ta'ala Dibikin pula seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278 <tuluh> Nah, ya ayyuhallazina <tuluh> amanuuttaqullaha wadharu ma baqiyaminar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah <tuluh> Subhanahu wa ta'ala wadharu. Nah. Ini bermakna la ta'khudhu, bermakna la ta'khudhu. Nah. Masyaallah ta'ala zaru ya itu bermakna utruk ya arti Ay la takhud ya berarti larangan hendaknya kalian berhenti atau eh, jangan kalian mengambil apa yang tersisa dari ar-riba nah berarti memakan riba haram hukumnya kenapa karena ada larangannya nah kemudian beliau menjelaskan definisi yang beliau sebutkan Fakharaja biqaulina qaulun alisyarah. Keluar dari definisi dari ucapan kami qaulun ya. Qaulun keluar darinya alisyarah. Qaul itu ucapan. Nah, adapun tentang ucapan ini sudah kita singgung dahulu di pembahasan al-amr perintah. Nah, jinkir pula dalam pembahasan al-kalam. Taib, keluar darinya alisyarah. Isyarah itu fala tusamma nahyan. Ah afadat ma'nahu tidak disebut sebagai Ya larangan. Ya walaupun isyarat tersebut mengandung atau memberi makna larangan. Ya umpamanya dia larang anaknya dengan eh, apa dia, dia gerak gerakkan jarinya. Ya, artinya jangan. Nah tapi ini tidak disebut larangan. Kenapa? Karena bukan call, bukan bukan call. Ya, larangan itu harus dengan apa? Dengan ucapan. Ya masya Allah. وخرج بقولنا talabul kaffi talabul kaffi al amru keluar dari ucapan kami definisi yang kami sebutkan yaitu talabul kaffi tuntutan untuk menahan diri atau tuntutan untuk tidak melakukan keluar darinya adalah al amru perintah nah masyaallah taala kenapa karena perintah itu ya annahu talabu fi'lin perintah itu talabu fi'lin ya tuntutan untuk melakukan kalau larangan, tuntutan untuk meninggalkan atau menahan diri tidak melakukan. Nah, wakorja biko'lna'ala wajhul isti'ala' al-iltimas wa'aduahu wajiruhu ma mimmajustafadu min anhi bilqara'in. Keluar dari ucapan kami, dari definisi yang kami sebutkan ala wajhul isti'ala' dari atas ke bawah, keluar darinya al-iltimas. Iltimas ini sejajar, ya, sejajar. Atau waduah dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas Dan selain dari dua perkara ini ya Yang terkadang itu memberi faedah makna larangan Tapi dengan Korain Dengan uh, Korinah Atau indikasi Nah Masya Allah Ta'ala Kemudian kita Beliau rahimahullah ta'ala Beliau sebutkan Karena e, Menurut ahlu sunnah wal jamaah Demikian pula Al-Mu'atazilah Mereka mengat, mereka mengatakan bahawasanya Al-Nahyu e, e, Larangan itu Sigotun Takhussuhu Tadullu ala al-Nahyi Bidatihah Itu e, Kalau ada sigoh larangan Dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW Itu menunjukkan Atas larangan Ya bi-zatihah jadi sigah itu sendiri menunjukkan apa? larangan walau lam yakun ma'aha qara'in walaupun tidak ada qarina atau indikasi yang menunjukkan larangan ya artinya sebagian kelompok seperti al-asyairah mereka menyebutkan bahawasanya itu harus ada qara'in indikasi bahawasanya hal tersebut apa? dilarang nah kata al-syikh Sa'ad al-syathri hafidhahullah ta'ala wal-asyairah tu yakulun al-asyairah al mengatakan an-nahyu la yadullu ala sigoti ala sigoti Ala sigathin uh, al, al nahyu la yadullu alayhi sigatun bi dhatiha nah. nah wala budda min qara'in Nah wala budda min min qara'ina ma'aha Kata mereka uh, larangan itu ya, Sigohnya konteks uh, katanya ya, kata larangan tersebut ya pada kata larangan tersebut itu tidak menunjukkan larangan harus ada Uh, indikasi yang menunjukkan hal tersebut, indikasi yang ada bersamanya. Nah, tapi yang benar Allah Taala adalah pendapat uh, ahlu sunnah wal jamaah dan dalam hal ini makdzilah uh, mencocoki ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Masya'Allah Taala. Baik. kata beliau, rahimahullah Taala, wakhoraja bi kaulina keluar dari ucapan kami bising, gotin maksusah, hiyal mudar' al makrūnu hiyal mudar' al makrūnu bilā an nahiyyati. Keluar dari ucapan kami, ya, dari definisi yang kami sebutkan, kata beliau, ya, bishigotin maksusoh dengan sigah konteks yang khusus berupa fiil mutawarik yang eh, didahului oleh la annahiyyah, la annahiyyah. Nah, kata beliau keluar dari hal ini madallah ala tolabil kafi bishigotil amri misludak utruk na'am kuffa wa nahwa dhalika nah fa inna wa'in wa in tadammant wa in tadm al-kaffi na'am lakinnaha bi sigatil amri fatakun amran la nahyan na katab liya rahimahullah keluar dari ucapan kami dengan sigah makhsusa yaitu berupa fi'il mudhari' yang didahud didahului oleh la an nahya keluar dari uh, definisi ini ya, sesuatu yang menunjukkan Tolabul kaffi naham tuntutan untuk menahan diri untuk tidak melakukan tapi bisigo til amri tapi dengan sigoh dengan konteks perintah misal contohnya da naham da an, artinya tinggalkan naham utruk ya, tinggalkan Kufat tahan. Nah, wanahwi, wanahwiha dan yang semasa lengannya. Kata beliau, faidah zih wain tadum manats tolabal wain tadum manats tolabal kafi, lakin nahabisi gotil amri. Walaupun memberi faedah makna, ya, tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu atau menahan diri, akan tetapi ini menggunakan sikoh perintah, ya. Maka dia tidak disebut sebagai larangan, tapi disebut sebagai apa? Perintah. Maka perintah itu harus dengan apa? Sigoh. Larangan kata beliau. Nah. Masya Allah Ta'ala. Wa qara yustafadu tolagul kaffi. Wa qara yustafadu tolagul kaffi. Bi goyri sigotin nahyi. Mislu ayyusofal fi'lu. Bit tahrim. Bit tahrimi. Awil hadari. Awil qubhi. Aw yudammu. Aw yudammu. Aw yudammu fa'iluhu au ya au yatarattabu ala fi'lihi iqabun naham au nahudzalika nah kata beliau dan terkadang ya yeah. terkadang qalaqul kaf ini itu bisa dipahami ya yeah, bukan dengan sigah larangan bukan dengan konteks larangan ya yeah artinya dia dia dia bermakna larangan ya bermakna larangan walaupun tidak menggunakan konteks larangan ya tidak menggunakan sigatun nahi contohnya apa contohnya kalau perbuatan tersebut ayyusuf ayyusofa ayyusofa alfi'lu bit tahrimi kalau sebuah perbuatan itu disifatkan dengan at tahrim haram Awil hadar ya sama haram juga Awil kubuh ya Perbuatan tersebut disifatkan dengan al kubuh, al kubuh ini kejelekan. Sesuatu yang jelek. Nah. Atau, yudhammu fa'iluhu. Atau, pelakunya dicelah. Ya. Atau, yatarottabu uh, ala fi'lihi iqabun. Atau, efek dari melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan iqab, azab dari Allah. Atau yang misal dengannya. Maka semua ini, ya, bermakna apa? Bermakna larangan. Nah. Masya Allah Ta'ala. Ya. Ya, seperti... Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. <coughs> Dalam surah An-Nisa, ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hurrimatsa'alaikum ummahatukum. Hurrimatsa'alaikum ummahatukum. Telah diharamkan untuk kalian... Ibu-ibu kalian, artinya apa? Ibu kita, ya, ibu kita itu dilarang ya, oleh Allah subhanahu wa taala untuk dinikahi, haram bagi kita, ya. tidak boleh diperlakukan seperti wanita yang lain, yang halal untuk dinikahi. Ya, jadi ibu itu haram untuk di, dinikahi, maksudnya lah tangkihuhunna, jangan kalian menikahi mereka. Nah, karena ayat ini. Dalam konteks pernikahan. Ya. Yeah. Sebagaimana? Uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Wala tangkihu. Ma nakaha aba'ukum. Minan nisa'i illa ma qada salaf. Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Kecuali apa yang telah berlalu. Nah. Innahu kana fahishyatan wa maqatan wasa'a sabila. Kemudian disebutkan. Hurrimatsa'alaikum. Ummahatukum. Nah perhatikan hurrimat aleikum ummahatukum berarti dilarang untuk menikahi apa menikahi ibu sendiri ibu kandung sendiri mana larangannya dalam ayat itu enggak, tidak ada disebutkan tapi disebutkan sebelumnya yaitu pada kata wala tankihu wala tankihu nah jadi kata hurrimat di sini ya menunjukkan kepada kita bahwasanya menikahi e, ibu kandung sendiri itu haram hukumnya dan ini ya bermakna larangan berarti kita dilarang oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Naa. Masya Allah ta'ala. Iya. Dibikin pula firman Allah dalam surat Al-Ma'idah. Ayat 3. Hurrimats alaikumul maitatu. Hurrimats alaikumul maitatu. Telah diharamkan atas kalian. Al-Maitah. Bangkai. Nah. Diharamkan atas kalian. Memakan bangkai. Nah. Kecuali bangkai yang dikecuali, dikecualikan, ya, seperti bangkai hewan laut, ya, kerana ada hadit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih menunjukkan hal tersebut. Kata ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hudhuhur ma'uhu alihilumaita tuhu. Air laut itu suci airnya dan uh, halal bangkainya, ya, halal bangkainya. Ya, semua hewan laut itu halal. Nah, termasuk cumi, ya, termasuk tinta cumi, itu semua halal. Nah Kena masuk dalam kategori hewan laut. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Maitah ayat 3, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian Al-Maitah, diharamkan atas kalian bangkai, ya? berarti kita bisa memahami bahwasanya memakan bangkai itu dilarang oleh Allah Subhanahu. Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Ta'ala alam. Insya Allah kita akan lanjutkan uh, pembahasan ini di pertemuan berikutnya yaitu matak tadih si gatunnahih matak tadih si gatunnahih konsekuensi dari lafaz atau konteks larangan insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang nah wallahu taala alam ini dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa taala semoga Allah beri kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah walaupun sudah berlalu bulan suci Ramadhan dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk meraih, dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini Amin ya Rabbul Alamin Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa sahbihi wa jema'in kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis Subhana kalaulahumma wabidhamnika ashhadu alla illaillahanta astaghfiruka wa atubilaiq wal salamu aikum warahmatullahi wabarakatuh.